Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və selamu alə əşrafilənbiyyə və mürsəlin Nəbiyyəna Muhammedin və alə əlihə və sahbihə ecma'in Rabbi şirahli sadri və yəssirli emri və ahlul uqdatan min lisani yafqahu qavli Amma ba'd Aziz kardaşlarım, hemşəki kimi size Allah'tan korkmağı tekvalı olmağa nesil edirəm Yine Begara Suresinin davam edir Hoca 48-ci ayədə buyurur ki: "Vaqtaqu yevmen la takzi nafsun an-nafsi shay'a wa la yuqbalu minha Qorxuna gündən ki, heç kəs heç kəsə fayda verə bilməz. O gün heç kəs heç kəsə fayda verə bilməz. Allahın izni olmadan heç kəsdən şəfaət, günahların bağışlanması üçün olan havadarlıq qəbul olunmaz. Heç kəsdən əzabdən xilas olmaq üçün bir fidiyə əvəz qəbul edilməz və onlara kömək göstərilməz. Kəsən dərs dedim ki, bu ayənin ətrafında, yəni şəfaat barəsində ətraflı danışacağıq. Şəfaatçilik ümumiyyətlə, iki cürdür. Dünyada olan şəfaatçilik, bir də ahirətdə olan şəfaatçilik. Dünyadakı şəfaatçilik Allah tərəfindən qəbul olsun deyə üç şərtə riayət etmək lazımdır. Bu üç şərt olsa, bu, Allah dərqahında şəfayət kimi qəbul olunur. Əks halda, haram hesab olunur. Birincisi, elə bir şeydə şəfayətçilik etməlisən ki, o şey Allahı qəzəbləndirməsən. İkincisi, onu etdikdə, qoxu məqraba, ata, ana, qardaş bazı və s. yer verməməlisən. Ədalətli olmalısan. Yad adam da olsa, onun tərəfini, haqq onun tərəfində isə, onun tərəfində saxlamalısən, ona havadar olmalısən. Və nəhayət üçüncüsü, Bu şəfahatçiliyin başqa müsəlmana və yaxud müsəlmanlara zərə gətirməməli. Bunu hər birinə misal çəkmək olar. Məsələn, şəfahatçilik edirsən, xaiş edirsən ki, hardasa bir bar tikilsin və yaxud pozğun bir yuva qurulsun və s. Bu cür Allahı qəzəbləndirən şeylər. Buna havadarlıq etmək haramdır. Və ya iki nəqərin arasında mübahisət düşür. Biri haqdır, amma sənə yaddır. İyəri isə sənin yaxın qohumundur, amma nahaqdır, onun tərəfini saxlayırsan. Ona havadarlıq edirsən, bu da haramdır, bu da qadağandır. Və nəhayət üçün üçü, məsələn, bir kafirə kömək ki, müsəlmanın əleyhinə bir iş görsün, ona havadar olsan. Bu işi də etmək, bu cümlə şəfahatçiliyi etmək də olmaz. O ki, qaldı, ahirətdə olan şəfahatçiliyə... Allah yanında olan havadarlığı, bunun özü də iki növdür. Haram, mənfi, yəni inkar edilən, qəbul olunmayan və bir də qəbul olunan şəfayətçilik. Qəbul olunmayan müşriklərin zənn etdiyi, ümid etdiyi şəfayətçilikdir ki, onlar öz bütlərini, <coughs> ağızlara, başlara və s. ümid edirlər ki, qiyamət üçünü onlar üçün Allah yanında şəfayətçi olacaqlar. Allah talad onlara radd olaraq deyir ki, fəməten fa'uhum şəfāətəş-şāfi'in. Bu şəfaatçilərin onlara heç bir faydası olmayacaq. Onlar onlara heç bir fayda verə bilməyəcək. Və onlar fəxrlə deyirlər ki, yaqulūna hāulā şufā'a'un indallāh. Fəxr edib deyirlər ki, onlar Allah yanında bizim üçün şəfaətçi olacaqlar. Həcm bütün bunlar onların iddiasıdır, xülyasıdır. Allah Subhanahu taala bunlardan bunu Qəbul etməyəcək. Qəbul olunan şəfaitsə, qəbul olunmaq üçün yenə iki şərt olmalıdır ki, bu şəfait qəbul edilsin. Bu iki şərdsiz kimliyindən asılı olmayaraq, heç kəs üçün və heç kəsdən şəfaitçilik qəbul olunmayacaq. Birincisi şərtin Allah subhanətə alə izin verməlidir ki, kimsə şəfaitçi olsun. İzin verməsə, həmin şəxs heç tür şəfaitçi olabilməz. Pəqəmbər sələm səzidə edəcək, və gözləyəcək nə vaxtdan nə vaxta haçandan-haçana bir Allah Subhanahu taala deyəcək ki, qaldır başını və istədiyin kəsə şəfaətçi ol. Lakin istədiyin kəsə şəfaətçi olirikdə hər kəsə peyğəmbər təhsil eləm şəfaətçi ola bilməz. İkinci şərt gəlir ki, Allahu şəfaət olunan şəxsdən razı olmalıdır. Hər kəsində Quran-Kərimdə dəlil var. Allah Subhanahu taala deyir ki, Onun yanında onun izni olmadan kim şəfaət edə bilər? bu birinci şərt olan dəlildir. İkincisinə də dəlil oləyəşəun illə limən irtəda. Ancaq kimdən razı qalsa Allah ona şəfaət edə bilərlər. Və hər iki şərt bir ayədə cəm edilib. Allahu Sübhana və Taala verir ki, la tuğni şəfaətuhum şeyən illə min ba'di an yəzənəllah limən yəşə Onlar heç kəsə mələklər haqqında söhbət gətirir. Hətta mələklər heç kəsə şəfaətçi ola bilməz. Ancaq Allah izin verdikdən sonra və razı olduğu kimsə üçün. İstədiyi kimsə üçün. İndi gəlin, baxaq görək Allah s.ə. kimləri istəyir? Kimlərə izin verir? İstəyir, razıdır ancaq o kəslərdən ki, onun dinində və Peyğəndərinin yolu ilə gelir. Ancaq onların razıdır. Kimə izin verəcək ki, şəfayətçi olsun? Bunların özünü də alimlər iki yerə bölüb. Birincisi, xüsusi şəfayətçilikdir. Bu, yalnız Peyğambar s.ə.və xastır. Bunun özü də özlüyündə üç növdür. Birincisi, Peyğambar s.ə.və o yüksək məqamdakı şəfaiyyətçiliyi. O, ancaq ona xastır. Məqam-ül-məhmud. O, tərifə layiq məqamda şəfaiyyətçi olacaq. Bu, ancaq ona nəxsustur. Allah s.ə.və deyir ki, Əsək Ərəbbükən, Əsək Əməqamən, Məhmudən. Sənə Rəbbin, sənə o tərifə layiq İkincisi çat Cənnət əhlinin cənnətə daxil olması üçün şəfaaçilik etmək. Çünki hər bir Peyğəmbər, Məhmə s.ə.v.də həmsinin, ümməti cənnətə daxil olduqda deyəcək ki, səllim, səllim, Allah s.ə.v. o ümmətini salamat, sırat əl-müstəqim köfüsünün üstündən keçirir, cənnətə salsın. Amma cənnət qapısının açılması üçün, cənnətə daxil olmaq üçün Peyğəmbər s.ə.v birinci olacaq. Yəni xast onun üçün. Gələcək cənnətin qapısını güyəcək və cənnət gözdəçiləri soruşacaq ki, kimsən? Və Rəsulullah sallallahu əleyhi deyəcək "Məhəmməd." Deyəcəklər ki, bizə əmr edilib ki, səndən əvvəl heç kəs sün bu qapını açmayaq. Şükürsüz. Şey səndən əvvəl heç kəs sün bu qapını açmayaq. Və nəhayət, üçüncü növ şəfaətidir bu peyğəmbər Sal sallallahu əleyhi və səlləmin əmisi üçün olan xass şəfaətidir radiyallahu anhu, əmisi deyir ki, Peyğəmbər s.ə.və Əmin Əbu Talib sənə nə qədər yaxşılıqlar edib? Sən ona nə edəcəksən? Rasulullah s.ə.v. deyir ki, o etdiyi günaha görə, yəni, küfründən dönmədiyinə görə, inatkarlıq göstərdiyinə görə, Allah onu cəhənnəmin alt təbəqəsinə atacaq, amma mən ona şəfayətçi olub, lat üst təbəqəyə ən yüngül cəzə olan bir yerə çıxaracaqam. Budur ona olan şəfahətçi. Cəhənnəndən çıxara bilməz. Çünki kafirlər əbədi cəhənnəndə işdir. olan cəzasını sadəcə azaldıracaq. Amma ən yüngül cəzaya baxın. Bu talibə olan ən yüngül cəzadır. Ayağının altında köz olacaq, ondan beyni qaynayacaq. Ən yüngül cəza budur. Göründə o, ən dəhşətli münafiqlərə xas olan cəzalar var ki, cəhənnənin vaq dibində. Onların başına ne işlər gələcək? Onların əzabı necə Hər dəfə dəyərləri yanıb işdik ki, Allah onları təzə dəyəri ilə ərdəz Yerdə qalan ikinci növ, ikinci qisim, hamı üçün şamil edilən şəfakçilik var. Bu da ikinci növdür. Peygamber s.ə.v. xas idi, indi isə hər bir kəsə, istər şəhib olsun, istər siddiq olsun, istər mürnün olsun, hər bir kəsə Allah s.ə.v. izin verə bilər ki, şəfakçı olsun. Onların nisiyası nədən ibarət olacaq? Bu da beş növdür. Heç tür şəfahətçilik olacaq. Birincisi, xayiş edəcəklər Allah subhanətə alədən ki, cəhənnəmə layiq olan insanlar cəhənnəmə düşməsinlər, cənnətə düşsünlər. Allah da da onlara izin verəcək. Cəhənnəmə düşmədən cənnətə girecəklər. Və ya cəhənnəmə girənlər üçün xayiş edəcəklər ki, hələ əzablarını tam çəkməmiş, cəhənnəmdən çıxıb cənnətə girsinlər. Və ya cənnət Ad təbəqədə isə xayiş edəcək ki, o da onun yanında olsun, onunla bir təbəqədə olsun, bir mərtəbədə olsun. Və ya bu kəslər ki, savabları və günahları eynidir, bərabərdir, şəfayətçi olacaq ona ki, cənnətə tüksün. Və bir də, bu da ən gözəlidir, şəfayətçi olacaq ki, sorğu sualsız cənnətə tüksün. Ən gözəli də budur. Allah subhanı teala bizə hər ikisini nəsib etsin. Həm Peyğəmbər salı sələmin bizə olan şəfahatçiliyini, həm də bizim küməsə şəfahatçı olmağımızı bizə nəsib eləsin. Sonra Allah subhanət halə deyir ki, onlardan fidiyə qəbul edilməyəcək. Əlbəttə ki, qəbul edilməyəcək. Yer doğusu belə onların var dövləti olsa be, əgər, diamət günü. Onlar Allah yolunda onu versələr də, Allah onu qəbul etməyəcək. Artıq o gün fidiyə qəbul olunmayacaq. Tərfələrlə bu hədisi danışmışam. Çox maraqlı hədistdir ki, bir nəfərə, kafirlərdən olan bir nəfərə sual verəcək Allah qədər. Deyəcək ki, dünya dolusu var dövlətin olsaydı, verərdin ki, bu əzabdan qurtarasam. Kafir deyəcək, əlbəttə ki, yaraq, verərdin. Deyəcək ki, mən səndən heç nə qələb elədim, heç nə? Bir dənə mə ilə illə Allah deməyin. Sən onu demədin. Deyəcək ki, dünya dolus var dövlətim olsaydı bunu verərdim. Verməzdim. Versəydi, nədə bir nələ ilə illə Allah deyərdim. İndi gör zəkat, gör nə qədər var dövlət xərclədir bir il ərzində. Xərclədiklərini Allah s.ə. ona lütfə edir. Ondan hez tələb eləmir. Soruşmur da, nəyə xərcləyib xərcləyib. Yerdə qalanın onun da qıxıdan bir hissəsini Allah yolunda zəkat verməyi tələb edir. Və onu da həmən şəxsin öz xeyri üçün, diyamətdə ona fayda versin deyə tələb edir. Amma həmin şəxs az gözləyindən, xəsisləyindən heç onu da vermək istəmir. Sonra Hüca Allah buyurur ki, وَا اِذْ نَجَّيْنَاكُم مِنْ آلِ فِرْعَوْنَا يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُزَبِّحُونَ أَبْنَاكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاكُمْ وَف۪ي ذَٰلِكُمْ بَلَ Artıq Bənu İsraildən söhbət gedir, başlayır. Allah-ı Allah deyir ki, o zaman biz sizi Firavunun tərəftarlarından xilas etdik. Onlar sizə ağır əzablar verir, oğlan uşaqlarınızı boğazlayır, boğazlarına başlarınız üzr və qadınlarınızı kəniz etmək məqsədi ilə sağ buraxırdılar. Bunda sizin üçün Rəbbiniz tərəfindən böyük bir sınaq, böyük bir nemət var idi. Yəni, Allahın Sizi xilas etməsində sizin üçün böyük bir sınaq və ya böyük bir nimət var idi. İbnəbbas radiyallahu anhıma bu ayəni izah edərkən deyir ki, günlərin bir günü Firavun öz əyan əşrəfləri ilə oturub Allahın İbrahim aleyhissalama dediyi sözlər barəsində müzakirədir və bunu xatırlayırlar. Xatırlayırlar ki, İbrahim aleyhissalama müjdə verilmişdir ki, onun zürriyyətindən peyğəmbərlər gələcək və padişahlar gələcək. Bu padişah da onun o ağılıları deyir ki, elə bu vaxtlar həmin o padişah doğulmalıdır ki, o doğulub, səni öldürüb yerinə keçəcək. Ondan ehtiyatlı ol. Və qərara gəlirlər, bir fikrə gəlirlər ki, müəyyən bir dəstə təyin etsinlər, əllərində də böyük puçaqlar, lezbalar və bu adamlar gedib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 Musa Aleyhisselamın izi gəlməsini də indi, inşallah, Musa Aleyhisselamın barəsində olan ayəyə çatanca onun barəsində danışacaq. Sonra, bunun doğrudan da böyük neymət, olması, neymət olmasını ancaq fikirləşənlər, ibrət alanlar başa düşə bilər. Ki, o cürlə əzazil, zalim patşağın əlindən Allah subhantələ bən o necə xilas etdi, necə möcüzələr göndərdi Necə Musa ə.səlamı kək göndərdi Firu onun üstünə və necə onu, onları xilas etdi? Bunu ancaq şükürləşənlər başa düşər ki, doğrudan da bunda böyük bir <coughs> nimət sınaq var idi. Lakin Bənusirailin bəziləri, Bənusiraildə olan bəziləri bunu başa düşmədilər. Hamısına şamil etmək olmaz. Çünki Musa ə.səlamın qövmü Məhməd s.sələmin qövmündən, yəni ümmətindən sonra Cənnətdə ən çox olan ümmətdir. Cənnətdə ən çox olan ümmət Məhəmməd sallallahu ümmətidir. Sonra ən çox olan ümmət Musa əleyhissalamın ümmətidir. Və hər ikisi də müsəlman ümmətidir. İndi gələcək ki, Məhəmməd sallallahu əleyhi müsəlman olub, Musa əleyhissalam da müsəlman olub. Bütün peyğəmbərlər müsəlman olub. Allah Subhanahu deyir ki, sonra çayevə. Və istaraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala firaunha biz sizə görə dənizi yardıq. Şirəsiniz? Sizi xıvas etdik və Firavunun nəsrini siz görə-görə görə dənizdə qərq etdik. Siz görə-görə. Görə. Görün, İbn Abbas radiyallahu anhına bu hadisəni necə təfsir edir? Necə izah edir? Deyir ki, Allah s.a. Musa a.s. vəhiy nazil etdi ki, gecə ilə ümmətini götür, gözmünü götür və oranı tərk et. Yəni, Misir torpağını tərk et. Onlar sənin ardınıca düşəcək. Səni təqib edəcəklə bundan qoxma. Musa aleyh salamallah əmrini yerinə yetirdi. Danusraili götürüb gecəklə o yerdən çıxdı. Demək ki, onların sayı 600 min nəfər idi. 600 min nəfər. Firon isə öz qoşunu ilə bircə, 1 milyon nəfərlə onları təqib etməyə başladı. Və Firon artıq onlara çəfə çat çatdı. Az qalmışdı ki, çatsın. Onlar da dənizə satırdılar. Onlar gəlib dənizə satdılar, gördülər ki, qarşıda dəniz, arxadan da Firon gəlir öz qoşun ilə. Firon onlara satanda arxainlıq var. Görün, nə deyir? Deyir ki, İnnə həulə ləşəxəzəmətun qəlilun və innəhum lənə ləğayizun və innə ləcəmi'un həzirun Görün, nə deyir? Şübəsiz ki, bunlar kiçik bir tarifadır. Özünün çoxluğu ilə təxri edir ki, çoxluqla onları məhl edəc Və onlar bizi qəzəbləndirmişlər, təkəbürlüyünə baxınan. Bizi qəzəbləndiriblər, biz bununla barışa bilməliyik. Biz də quvvətli bir zamandıq. Arxayndik ki, məhv edəcək onları. Və bu zaman onlar ki, gəlib çatdılar dənizə, görür necə nankorluq etdilər. Öz peyğəmbərlərinə arxaynd deyirlər. Musa aleyhisselam kimi Allah təbəkkül etmirlər. Allah xan deyir ki, Allah kömək eləyəcək onlara. Gör nə demisə. Gör necə Musa əleyhissalamə əziyyət verirlər. Musa əleyhissalam isə yenə də onların o əziyyətinə dözürdü. Gör nə deyirlər? Deyirlər ki, sən gəlməmişdən qabaqda bizə əziyyət verilirdi. Əzab içində idi. İndi də bizə əziyyət verəcəklər. İndi də bizi öldürəcəklər. Qarşıdığımızda dəniz arxamızdan da Fironun qoşunu az qalır ki, gəlib bizə sata. Və Musa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 Və Allah subhanətə alə Musa aleyhissalama əmr edir, fikir verirsiniz, Allah təsəqbirlidir. Allah bilirdi ki, onlar bu sözü deyəcək. Gözlərdə o sözü desin, sonra onlara gör ki, olsun deyə, cəza olsun deyə, Musa aleyhissalama vəhinazı dedir ki, əlindəki asanla dənizə vur. Və dənizə də əmr edir ki, Musa aleyhissalama itaib et. Fikir verir, subhanət Allah. Və dənizdə, Musa ilə isəlama itaat edir. Musa bilmür, dənizin haq tərəfindən vursun. Dəniz böyük, sahilik böyükdür. Musa ilə isəlam fikirləşir, haq tərəfindən vursun. Bu vaxt onun yanında olan sahabələrindən biri, Yüyüşəbininun radiyallahu anh, deyir ki, Allah sənə nə əmr etdi? Deyir, Allah mənə dənizə əsamla vurmağa əmr etdi. Deyir, nə göz verirsən məsə? Vur. Haradan istəyirsən vur. Allah s.ə. istədiyi yerdən bizim üçün yola çızaq. Və Musa aleyhissalam əlindəki əsa ilə dənizə vurur. Dənizdən 12 dənə yol asılır. Hər biri də dağ boyda. Hər biri də dağ boyda. Nə boyda yollar olur. O yollarla gedənlər biri digərini görmür. Yenə də nankarlıq edirlər. Allah s.ə. o dür möcüzə göstərir onlara. Dənizə ayırır 12 dənə yerə. Bunu ancaq gərək görən inansın o möcüzəyə. Bununla belə deyir ki, Bəs bizim obiri cəmaatımız anı? Musa Aleyhisselam deyil, narahat olmayan. O biri cəmaat da, o biri yollarla gedirlər. Hamımız o tərəfdə sahildə çıxıb bir yerdə görüşəcək. Delər, yox, biz onları görməsə gedə bilmərik. Allah subhanətə alədən xayiş edir Musa Aleyhisselam ki, bunlara onları göstərsin. Allah tabaq bir əmr edir ki, bu əsanlar, yenə vurur. Vuran kimi dənizi elə edir ki, hamısı bir-birini görsün. Bir-birini görə-görə dənizi keçirlər. ki, Dənizi keçirirlər, axırıncı Musanın qövmündən olan adam dənizdən çıxır və Firavunun qövmündən olan axırıncı adam dənizə girir. Elə ki, bu hadisə baş verir, Allah s.a. dənizi onların başına çevirir və hamısını məhv edir. Görürsünüz necə gözəl, izah verdiyi binə bas, siz gözünüz görə-görə onları məhv etdik. Bəli, onların gözləri görə-görə. İki dür rəvaid var. Feroğunun, samatının gözləri bir-birini görə-görə və ya Musanın onları gözləri onları görə-görə hamısını məhv etdi. Çünki, Allah deyir ki, necə məhv etdiyini, yəni necə onları batırdığını, Allah s.ə. bu ayədə açıqlamır. Lakin başqa ayələrdə bunu açıqlayır. Məsələn, Şuara surəsində 60-cı ayədən 64-cü ayəyə qədər açıqlayır və geyir ki, Günəş doğduqda onların ardınca düşdülər. Fironun qoşunu günəş doğduqda, yəni səhər-səhər, süb onların ardınca düşdü. İki dəstə bir-birinə qarışdığı zaman, yəni artıq onlar Musanın qövmünə çatdığı zaman, Musanın zamanı dedi, artıq yaxalandıq, artıq yaxalandıq, yəni çox az bir məsafə qalmışdı. Musa dedi, xeyr, Rəbbim mənimlədir, siz incəliyə baxan. Demədi ki, Rəbbim bizimlədir. Dedi ki, Rəbbim mənimlədir. Yəni, mənə kömək edir. Peyğəmbərəm deyə mənə kömək edir. O, mütləq mənə yol göstərəcək. Onda Musaya belə vəhiy etdik. Ə əsanla dənizə vur. O, dərhal yarıldı və hər hissə böyük bir dağ kimi oldu. O, biriləri də ora yaxınlaşdırdı. Musa və onunla birlikdə onları xilas etdik. O, birilərin isə, yəni Musa, e, Firavunun qövmünü suda, gər getdik. Sonra Allah Subhanahu taala deyir: "Və biz Musa 40 günlə". "Sümme təxəstumul əcrlə min bədəhi və entum Biz Musaya 40 gecəlik müddət verdik. Sonra siz onun ardından Musa getdikdən sonra bu zovu tanrı saydınız. Baxın, Allah Subhanahu taala indi onları xilas edib. Niyə Allah şərik boşdur? və zalim oldunuz. Yenə Şeyx Qitirə deyir ki, bu ayədə 40 günün ayrı yox yaxud davamlı olduğunu Allah Taala göstərmir. Amma başqa ayədə deyir ki, onlarla Musa nə 30 nəylətən. Wa atmamnaha bi'ashr fatammmi miqat rubbihi 40 leylə. Biz Musa ilə 30 Musaya 30 gecəlik müddət vermedik. Sonra isə 10 gecə də daha əlavə etdik, tamamladıq. Və beləliklə də Rəbbinin vədi 40 gün oldu. 40 gün dözə bilmədilər ki, Musa Aleyhisselam geçsin, Rəbbindən elə bir möcə gətirsin ki, hələ başqa Peyğəmbərə elə möcə verilməyib. O da Allahın öz əlləri ilə yazdığı lövhələrdir. Gəlib görəndə ki, onları buzova stahik edir, lövhələri içindən yerə atır, yaxşır qarbaşının yaxasından ki, sən ara baxırdın, niyə icazə vermirsən onlara ki, Allah'a şərik qoşdunlar. İndi Musa Aleyhisselam haqqında onun fəziləti barəsində danışaq. Musa Aleyhisselam hündür boy, uzun saç bir kişiydi. Peyğəmbar Sallası Eləm deyir ki, İsra gecəsində mən onu gördüm hündür boy, uzun saç bir kişiydi. O vaxt Şənu Aqqəbiləsindən olan kişilər də o cür idi. Ona görə də Peyğəmbar Sallası Eləm deyir ki, o sanki Şənu Aqqəbiləsindən olan kişilərə bənzəyirdi. İndi diqqətlə Bu, Peyğəmbər barəsində olan fəzilətli, onun fəziləti barəsində olan ravayətlərə ulaqasın. Birincisi, onu bütün Peyğəmbər s.ə. başda olmaqla bütün müsəlmanlar kəlim-u adlandırır. Allahın danışdırdığı bir şəxs. Allah bir vasitə ilə danışıb. Allah ilə onun arasında heç bir vasitə olmayıb. Yeganə Peyğəmbərdir. 124-dün Peyğəmbərinin ikisindən hamı ilə vasitə ilə danışıb. Vəhiy onlara Cəbrail vasitəsilə çatdırıb. Musa a.s. ilə isə birbaşa danışıb. Və buna dəlil Allah s.ə.və kəlləm Allahu Musa təklinə. Allah Musa ilə danışdı. Musanı danışdırdı. Başqa bir ayədə deyir ki, və kəlləməhu Rabbuhu. Rəbbi onu danışdırdı. Və bir ayədə deyir ki, və zqr fil kitəbi Musa innəhu kəna muxlisan və kəna rasulən nəbiyyə. Quranda da Musanı yad et. Quranda Musanı da yad et. O, ixlaslı, səmimi qəlbdən Allaha ibadət edənlərdən idi. Həlaya çıxı şəhəlik Və o, həm Peyğəmbər idi, həm də elçiydi. İkincisi, Cəbrail əleyhisselam da onun yanına gəlmişdi. Daim Allah s.ə. o ilə birbaşa danışmırdı. Hərdən Cəbrail əleyhisselamı da göndərirdi. Buna dəlil Peyğəmbər s.ə.v. ilk dəfə gəlib xədicə ilə bircə Varaqa, İbn-i Naufelə başına gələni danışdıqda deyəndə ki, mağarada mənə belə bir başma hadisə gəldi. Fılan qiyafədə bir varlıq mənim yanma gəldi, sıxdı məni üç dəfə. Varaqa, İbn-i Naufelə deyir ki, bu, Musaya gələn namustur, sənə də gəlmişdir. Namus sirrin sahibi deməkdir. Yəni, onda elə bir sirr var ki, heç kəsə deyil, ancaq Peyğəmbərə Peyğəmbərlərə verədir. Sirdin sahibi deməkdir, namus. Sonra Musa aleyhissalam çox səbirliydi. Əgər Musa aleyhissalamın başına gələnləri ona verilən əziyyətlərə baxsanız, Peyğəmbər s.səlləmlən artıq ona əziyyət verilib. Bunu Peyğəmbər s.səlləmlən deyir. Deyir ki, Yərhəmullahu Musa qad uziyə bi əksərə minni fəsabar. Musa Allah ona rəhmət eləsin. Məndən də çox əziyyətə Düşüb, ona əziyyət veriblər. Amma səbirli. Səbirli, çox səbirliydi. Sonra və bayaq, yaqları dedim ki, onun ümuməti doğrudan da cənnətdə çoxluq təşkil edəcəyib. Və Peyğəmbər s. deyir ki, mənə bir Peyğəmbər görsərildi, yanında bir neçə nəfər var idi. Digərini göstərdilər, yanında iki nəfər var idi. Digərini göstərdilər, yanında heç kəs yox idi. Və birdən böyük bir toplum göstərdilər, Elə güman etdim ki, elə sən etdim ki, bu mənim ümmətimdir. Mənə deyildi ki, bu Musa'nın ümmətidir. Fişin şey bilirsiniz? Böyük bir ümməti olacaq onun cənnətdə. Həmçinin onun fəzilətlərindən biri də odur ki, peyğəmbərlər kimi fəzilətli Allah Subhanahu yanında fəzilətli bir insandır. Hətta Məhəmməd sallallahu onu seçməyə olmaz. Demək olmaz ki, Məhəmməd sallallahu əleyhi və ondan üstündür. Məhəməd Sal-Sələmin özünə görə üstünlüyü var, Musa Aleyhisselamın özünə görə üstünlüyü var. Lakin Peyğəmbərlər arasında qayr-i seskiliyi salan, birinə iman gətirib digərini inkar edən kafirdir, hətta birini, birinə qarşı məhəbbət hissi olsa qəlbində digərini qarşı bir az ikra hissi olsa yenə də kafirsən. Sahabələrdən biri bir Yahudi ilə mübahisə edir və görün nə deyir? Bu bahəsini sübuta yetirmək üçün deyir ki: "Vallazi istafa Muhammadan ala alamin." Allah Bu cür and edir. Məhəmmədi bütün alemlərdən üstün edənə and olsun. Yahudi da de qəzəblənir, deyir ki: "Vallazi istafa Musa ala alamin." Musa'nı alemlərdən üstün edənə and olsun. Müslüman da onu vurur. Bir şillə vurur. Qəhudi də gəlir Peyqəmbər s. sələmin yanına şikayət etməyə. Gəlir ona o hadisəni danışır və deyir ki, bu məni nəyə görə vurdu? Nəyə demir ki, ona məni vurdu? Belə şeyə görə adam vurarlar, Peyqəmbər s. s. sələmin də çağırır o müsəlmana, nəsiyyət edir, tənbih edir, sonra deyir ki, lə tuxayiruni alə Musa. Məni Musadan üstünü saymayın. Bunu Peyqəmbər s. s. deyir. Musa a. S. Peyğəmbər olub, elçi olub, özdə necə Peyğəmbər, necə elçi olub? Allah s.ə. onu necə fəzilətlər verib? Başqa Peyğəmbərlərə verməyib. Həmsinin Allah-u onu özü təmizə çıxarıb. Özü bəraət qazandırıb ona. Bu, tək-tək adamlar üçün olur. Və məsələn, Allah s.ə. həzab surəsi 69-cu ayda deyir ki, Yəyyuhə ləzina əmənu, lə təkunu kəlləzina Misaya əziyyət verən kəslər kimi olmayın, ey iman gətirənlər Musaya əziyyət verənlər kimi olmayın Onlar Musaya əziyyət verdilər Allah isə onu təmizə çıxartdı Musa a.s. utancaq idi Bu da onun bir sifətlərindən biridir xüsusiyyətlərindən ki, çox utancaq idi Çiməndə tək ki, onu heç kəs görməsin O vaxtı cəmağa tamısı bir yerdə çimirdi və bu ayıb sayılmırdı Amma Musa a.s. tək çimirdi Ona əziyyət verib, birdilər ki, onun gülür istəyirəm. O ağtalanıb ona görə bizim yanımızda çinməyə utanır. Allah Subhanahu taala ona dərayət kazandırdı, onu, onu təmirə çıxartdı və onlara sübut elədi ki, o kamil insandır. Onların düşündüyü kimi deyil. Sonra bir bu hadisə baxın. Bunu hansı peyğəmbər Allah təala nəsib eldi? Heç bir peyğəmbərə ölüm mələyini Musanın yanına göndərir Allah-u Göndərir ki, geçsin onun canını alsın. Fikir ver. Ölüm mələyə də arxayın gəlir ki, indi gəlib, ne edir ki, hamının canını alırdın, Allah-u Teala əmr edəndə, gedib canını alırdın, indi bunun da canını alacağım. Mələk gəlir ki, onun canını alsın, Musa a.s. onu vurur, elə vurur ki, mələyin gözü düşür. Təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? Və mələk Rəbbinin yanına qayıdıb, deyir ki, Sən ölmək istəməyən bir adamın yanına göndərdi. Ölmək istəmir o. Vurub gör gözümü nə edib. Allah s.ə. onun yer, gözünü yerinə qoyur, yəni yerinə qaytarır və deyir ki, ged onun yanına. Qayd onun yanına və de ki, əlini atıb öküzün belindən tük çəksin. Oğcuna nə qədər tük gəlsə, onun sayı qədər hər tükə bir il ömrünü artıracaq. Göründü Musa a.s. Dünyaya deyil, Ahirətə olan istəyinə baxın. Deyir, bəs, ey Rəbbim, bəs ondan sonra nə olacaq? O qədər yaşadım, sonra nə olacaq? Allah s.a. deyir, sonra öləcəksən. Musa a. deyir, onda elə, indi ölmək istəyirəm. Və Allahdan istəyir ki, dua edib istəyir ki, onu müqəddəs torpağa yaxın bir yerdə ölməyi nəsib etsin. Bax, İbn-i Həcər rəhmanullah şərhində deyir ki, deməli ki, müqəddəs torpağın içində Müqəddəs torbağa yaxın yerdə. Müqəddəs torbağın içində olsaydı, elə ki, Məhəmməd (s.ə.s) eləmi indi. Məhəmməd (s.ə.s) də heç məscidin içində değildi. Qırağında idi. Dedi ki, Məhəmməd (s.ə.s) evi məscidin içinə düşdü. Sonra onun qəbrini başladılar uzatmağa, şəriş qoşmağa. Musa (ə.s) bundan qorxurdu. Odur ki, Beytul-Müqəddəsin içində ölməyi, orada dəfn olmağı istəmirdi. Peyğəmbərlər harada ölürsə, orada dəfn Ona görə, ora yaxın bir yerdə ölməyi Allahdan istədi, elə-elə də oldu. Müqəddəs torpağa yaxın bir yerdə vəfat etdi. Peyğəmbər s.a.v deyir ki, əgər oradan olsaydıq, səhabələrə deyir, onun qəbrini yolun kənarında, qırmızı torpağın altında olduğunu sizə göstərərdim. Səhabələrə deyir, göstərərdim onun qəbrini. Peyğəmbər s.a.v göstərməyim. İndiyə qədər də heç kəs bilmir ki, onun qəbri hədadır. Heç kəs bilmir. Amma Peyğəmbər s.ə.m göstərə bilərdi. Göstərmədi. Həmsinin fəzilətlərindən, bu da ancaq ona xastı. Peyğəmbər s.ə.m deyir ki, İsraqiyyədəsi Beytül Məqbisə yaxınlaşdıqda qırmızı torpağın yanına gəldim. Və Musa a.s.m orada öz qəbrində namaz qıldığını gördüm. Qəbirdə bu adam yenə namaz qılır fikir verirsiniz. Allah Subhanahu buna nəcə böyük fəzilət vermişdir. Öyrüb getdikdən sonra da, yəni dünyasını dəyişdikdən sonra da yenə-də o dünyada namaz qılar. Həmsinin Musa aleyhisselam oruz da tutardı. Nəinki fərz oruzlarını, əlavə nafilə oruzlarını da tutardı. Peyğəmbər (s.ə.s) mədinəyə gəldikdə görür ki, bənə İsrail orucudur. Nə soruşur? Bu nə oruzdur? Deyirlər ki, bu gün Allah Teala Musanı və onun qövmünü Firavunun əlindən xilas edib. Ona şükür olaraq Musa a.s. oruç tutub, biz də tutuq. Və Məhəməd s.s. deyir ki, mən Musaya daha yaxınam. Qardaşam onunla. Odur ki, müsəlmanlara da əmr edir ki, həmən gün Musa a.s. oruç tutduğu kimi biz də tutuq. Həmçinin Musa a.s. preqamdar s.s.ələmə nəsiyyət edir və o da onun nəsiyyətini qəbul edir. Soruşa bilərsiz ki, bunlar harada görüşdürlər ki? Musa a.s. ona nəsiyyət etdi. Mirazda Musa a.s. 6-cı səmada olur. Peyğəmbər s.a.s. Gəlib, keçib, gedir. Geri döndükdə, baxın, geri döndükdə, İbrahim a.s.ın yanından keçir, İbrahim a.s. ondan heç nə soruşmur. Musa a.s.ın yanından keçdikdə onu saxlayır, deyir ki, Allah sənə nəyi əmr etdi? O da deyir, Allah mənə əlli dəfə namaz qılmağa əmr etdi. 50 vaxt namaz. Musa əleyhissalam deyir ki, bu çox çətindir. Ümmətin buna tab gətirə bilməyəcək. Get Allahdan xahiş elə ki, onu azalsın. Baxın, bir dəfə gedir, 45-ə salır. Qayıdır, yenə Musa əleyhissalam nəsihət edir, ikinci dəfə gedir, 40-a salır. Üçüncü dəfə 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 dəfə gedib gəlir. Hər dəfədə Musa'nın sözünə qulaq asır, nəsihətinə qulaq asır və gedir. Bu, fəzilət deyil. Məhməz A.S. bütün aləmlərin içində ən fəzilətli olan insan, təcrübəsi olan insanla nəsiyyəti qəbul edir. Necə ki, Musa A.S. özü bütün öz dövründə olan insanların hamısından xeyirli olu ola, Xızır A.S. yanına onun təcrübəsindən istifadə etməyə, elmindən almağa gedir. Hamısı bab elə təqəzəkar Həmsinin Musa a.s. o 5 ən hörmətli peyqəmbərlərdəndir. Nuh, İbrahim, Musa, İsa və Məhəmməd, salavatullah aleyhim. 12-ci fəziləti, bəyək, dedim, 6-cı səmadadır. Adəm a.s. 1-ci səmadadır. Və s. peyqəmbərlər 2-3-4-5, Musa a.s. isə 6-cı səmadadır. Həmsinin Allah-u ona verdiyi o lövhələri əvvəldə qeyb etdiyim kimi, Öz əlləri ilə yazıb. Dörd cəhəyə Allah təala öz əlləri ilə xərq edib. O dördündən biri də bu lövhələrdir. Musa əleyhissələmə verilən lövhələr. Musa əleyhissalam barəsində Allah Subhanahu ra'əleyhi və səlləmə "Və Ve kətəbna lähu fil-əlwahi min şey'." Biz onun üçün lövhələrdə hər şeydən öyüd nəsihət və hər şeyin təfsilatını yazdıq. Hər şeydən öyüd nəsihət, yəni hər şey barəsində öyüd nəsihət və şeyin təfsilatını ona Utancaq olduğunu da sizə dedim Sonra, Quranda ən çox adı çəkilən peyxəndərdir. Musa a.s. adı ən çox çəkilir. Qurani kərimdə adı ən çox çəkilən peyxəndər Musa a.s. dır. Sonra, Allah subhanət fironu cəzalandırmaq üçün Musa a.s. onun üstünə göndərir. Və Musa a.s. heç bir qoşunusuz, silahsız onun üstünə gedir. Həlində sadəcə bir əsası olur. Əsadan başqa da Allahın ona vəd etdiyi kömək. Görün, o kömək necə gəlir? Əvvət o əsanı yerə atır və bütün sehirbazları susturur. Nəinki susturur? Sehirbazlar özləri İslamı qəbul edir. Allahın qarşısında təslim edir. Əsa ilana dönür. Göstərin, görün, hansı peyqəmbərin əlindəki ağac ilana dönüdür. Əlini qoyununa salıb çıxarır, əli ağacbaq parlayır. Östərin görəm, hansı peyqəmbər Allah tala belə bir mövcə verib? Həmçinin, onların, Fironun, o zalimların, qövmünün quraqlığa mə məruz qoyur. Quraqlıq illəri onlara üz verir. Məhsul qıtlığına məruz qoyur. Onların başına tufan gətirir. Çəirtkələri göndərir. Bitlər basır onları. Qurbaqalar yağır göydən. Haranı hansı suyu qabını açırlarsa içindən qan çıxır. Qan. Bütün bu möcələri Allah subhanət alə kömək olaraq Musa aleyhissalama göndərir ki, onları cəzalandırsın. Və bu da yalnız Musa aleyhissalam üçün olub. Həmsinin bu peyğəmbər çox şükür edən peyğəmbər olub. Allah subhanət aləyə müraciət edir, derək Rəbbim, sənə layiqincə şükür edə bilmirəm. Qorxur. Allah da ona deyir ki, artıq sən layiqincə mənə şükür etdin. Həmsinin Bu peyğəmbər müsəlman idi. Əvvəldə dediyim kimi Allah təala deyir ki, Musa alayhis salam qulmunə dedi. Ya qawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Ey qovmun. Əgər siz iman gətirmisinizsə və müsəlman olmusunuzsa ancaq Allaha tərəf çəkilin. Sonra Allah Subhanahu taala ona nəyin ki yetkinlik yaşına çatdıqdan sonra hətta Beşikdə olanda belə kömək etmişdi. Allah-ı Teala onu anasına əmr etmədi ki, at onu Nilçayına və əgər Nilçay surətlə axan çaylardan biri deyil, Nilçayında sayısı hesabsız timzalar yoxdur, o təhlükədən onu kim xilas etdi, kim qorudu? Kim onu Fironun qapısına gətirib çıxartdı? allah Taala Teala deyir ki, və əvhəynə ilə ummi Musə ənərdə əyhi! Bizi Musanın anasına vəhiyyətdir ki, onu əmizdir. Fəyizə xifti aleyhi fə əlqi hitliyən Qorxursansa onu at çaya Qorxursansa onu çaya at və lə təxafi və lə təhzəni, və qorxma heç kədərlənmədər inə radduhu iləyki və cəiluhu minəl-mursəlin Biz onu sənə qaytaracaq və onu peyqəmbərlərdən edəcəyik. Allah-ı Allah onu gətirib çıxartdı Fironun qafısına. Fironun gözətçiləri oğlan uşağı görən kimi götürdülər ki, onun başını kətsinlər. Və bu vaxt Fironun narvadı, Fironun da yanında oğla ola, deyir ki, Və qaləti mrağtı Firavunə qurratı ayunun və ləkə Gə bunu özümüz üçün götürək, bizim gözümüzün ağ qarası bir oğlu, oğulumuz olsun. Həm mənim üçün, həm sənim üçün. Və Hətta nəsiyyət edir ona ki, ola bilər, o bizə fayda versin. Yantı anə av nətəxli suvalədən. Fayda versin və hətta onu oğulluğa götürək. Firon yollaşının nəsiyyətinə qulaq asır. Lə, uşağa toxunmur. Ki, balaca uşaq bizə nəyi də bilər. Onu götürür, saxlayır. Saxladıqda uşağa süt vermək lazım gəlir. Allah s.ə. Örün nə deyir? Və hərramnə aleyhil məradiyə min qabl. Biz əvvəlcədən artıq bütün süd verən qadınlara ona süd verməyi haram etmişdik. Heç bir qadının döşündən süd əmmədi, imtina etdi. Uşaq, axır gedib onun anasını, doğma anasını tapıb gətirdilər. Allah taala deyir ki, nəhu ilə ummihi, key təqarrə aynuhə. Beləliklə onu anasına qaytardı ki, gözü aydın olsan. وَلَا تَحْزَنَ كَدَرْلَنْمَسِنْ وَلِتَعْلَمَا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ E, bilsin ki, Allah'ın vədi haqqdır. Evdəldə Allah, de Allah s.w. demişdir ki, biz onu sənə qaytaracaq. Qaytardı ki, bilsin ki, Allah s.w.nin vədi haqqdır. وَلَكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Lakin, onların əksəriyyəti bunu bilmir. Allah nə vəd edirsə, vallahi ki hamısı baş verəcək. Lakin təəssüf ki, çoxları bunu bilmir. Sonra Benu İsrail Musa alayəsalam getdikdən sonra buzuğu götürüb ona itaat ibadət etməyə başladılar və beləliklə də zalım oldular. Allah Subhanahu buna baxmayaraq şirkətler zalım onlar. Buna baxmayaraq deyir ki, "Süm mağfirəbən ankum min Bütün bunlardan sonra yenə biz sizi əffətdik, bağışladıq. Bir şey verirsiniz. Yenə Allah taala bağışlayır. Görün, nedir rəhim, Allah? Ləalləkum təşkurun. Bəlkə şükredəsiniz. İndi görəcəksiniz, onlar necə şükredəsiniz. Bəlkə şükredəsiniz. Bundan əlavə, Allah s.a. əzətəyənə Musəl kitəbə vəl furqanə ləalləkum təhtədun. Biz Musaya Tövrat və Kitab və furqan verdik. Haqqı batildən ayır edən kitab. Burada ayrı-ayrı kitablar qəst edilmir. Eyni şeydir. Tövrət elə özü haqqı batildən ayır edən bir kitabdır. Və bunu da ona görə verdik ki, bəlkə siz doğru yola yönələsiniz. Bu kitabın vasitəsilə doğru yola yönələsiniz. Sonra Musa aleyhisselam onların şirk etdiyini görür və deyir ki, Və iz qalə Musa liqavmə hiyyə qavmə inəkum zəlemtum və anfusakum bittihazikum və icləf fətubu ilə bərikum fəktülə anfusakum zəlikum xayru ləkum inə bərikum inə bərikum inəhə fətəbə aleykum inəhə huvə Musa öz gövmüne dedi ki, ey gövmüm, siz buzogu götürməklə ilə, ona ibadət etməklə özünüzə özünüze zulməttiniz. Odur ki, yaradanınıza yüz tutarak tövbə edin və özünüzü öldürün. Bu, yaradanınızın yanında sizin üçün xeyirlidir. O sizin tövbənizi qəbul etdi. Doğrudan da o tövbələri qəbul edəndir, rəhəmlidir. İbn Abbas radiyallahu anama deyir ki, onlar bir-birini nədə öldürdülər? İki səhv düzüldü. Allah şəhəri qoşanlar və şəhəri qoşmayanlar. Şəhəri qoşmayanlar şəhəri qoşanları öldürdülər. Şəhəri qoşanların ölümü onlar üçün kəffari oldu. Allah, Allah s.ə. bağışladı. Və öldürənlər üçün də yenə tövbə oldu. Yenə onları da Allah s.ə.ə bağışladı və beləliklə onlar yetmiş min nəfər öldürdülər yetmiş mini də Allah subhanədələ hamısını bağışladı sonra Allah-u Teala deyir ki, bir-birinizi öldürün və bu öldürmək təfsir alimlərdən biri Qatədə Rahimə Allah deyir ki, ölənlər üçün hətta şəhadət idi yəni o ölənlər yetmiş mini hamısı şəhid oldular, Şirəziniz? şəhid subhanallah indi kimsə zina etsə hardasa Və orada onu daşqalaq etsələr, öldürsələr. Əgər o şəhid sayılır. Və yaxud o adam öldürsə, sonra da ondan qisas alınıb öldürülsə, haradasa, onun üçün şəhadət sayılır, yəni şəhid olur. Xeyr. Neymət onlar üçün idi. Cəzalanıb, ölürlər və şəhid hesab olunurlar. Sonra Allah s.ə.vələ deyir ki, İzqultum yə Musələn nü'minə ləkə həttə nər Allahı cəhrətən. Fəəxəzət qumus sayqətul və əntum tənzorun təşkurun siz ey Musa biz Allah açıq aşağı görməyincə sənə inanmayacaq dediniz və gözünüz görə-görə ildırım sizi vurdu Ölümüz, ölümünüzdən sonra biz sizi dirildik ki bəlkə şükür edəsiniz bağışladıq ki bəlkə şükür edəsiniz kitabı nazil etdi ki bəlkə doğru yola yönələsiniz belə etdi ki bəlkə yenə şükür edəsiniz Nə qədər nankor idilər. Və gözləri ilə Allah s.ə.q. görmək istəyirdilər. Elə ki, indirim onları vurdu, hamısı, hətta Musa a.s. belə özündən getdi. Allah s.ə.q. deyir, Və xarra Musa sayqan, fələmə fəqq qalə, subhanəkə, tübtu iləykə və ənə əvvəlil müminin. Siz Musanın bir əxlaqına baxın. Musanın ürəyə getdi, elə ki, özünə gəldi, dedi, Ey Rəbbim, sən pak və müqəddəssən, mən sənə tövbə edirəm. Musanın orada hiçbir günahı yox idi. Musa günah etməmişdi. Buna baxmayaraq yenə tövbə etdi. Günahsız, məsum peyğəmbər yenə tövbə etdi və deyir ki, O ənə əvvəllin müminin, mən müminlərin birincisiyim. Sonra Allah sona talədir, وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى Biz buludu sizin üstünüzə saldık. Yəni buludla sizin üstünüze kölde saldık. Sonra sizə mannadan, yəni şehtdən əmələ gələn bal kimi kitirədir. Bunu da Peygamber Salın izah edir ki, kitirədir, suyu şibşirin və göz üçünətdə onun suyu dərmandır. Şəfa verir gözə. O da o vaxt idi. Allah s.ə. onlara bunu nazil edirdi və qatədə bir Allah, Allah deyir ki, necə qar yağır göydən, eləcə də həmin o kitrə göydən onlar üçün yağırdı. Allah da e, cənub tərəfdən külək bütün o bildirsinləri ikinci neymət də o bildirsinlərdi Bildirçinləri onlar üçün gətirirdi. Heç bir əziyyət çəkmədən Göydən o kitilə şibşirin nimət və cənum tələfdən də onlar üçün qədər gəlir, bildirsin gəlirdi. Və əmr edir ki, Kulü mün tayyibəti mə rəzəqnəkum Və sizə halal, halal nimətlərdən yiyin. O mən zələmunə və yəkən kəmə anfasələm Onlar bizə zülm etmədilər, onlar özləri özlərinə zülməddilər. Nə qədər ki əməllər, pis əməllər, yaramaz işlər edirdilər, Bununla Allah'a onlar heç bir azazıq da belə zülm etmədilər. Sonra Allah tala deyir, Və izqilünə dxulu həzi il qəriyyətə. Əmr etdi ki, bu kəndə daxil olun. Kənd, beytul nəqd istəyir, qüç. Əmr etdi ki, qüçsə daxil olun. Fəqilünə həyşi şiqtum raqadan. Və orada istədiyiniz kimi, rahatlıqla, harada istəyirsiniz, harada kerfinə istəyir, yeyin için. Və dxulül bəbə succedən. Lakin, əmr edir Allah-u Teala ki, o qapıdan eytülmətinizə girdikdə, hürmət olaraq, Allahın əmrini yerinə yetirərək, Allahı uza tutmaq üçün, səzdə vəziyyətində girin. Səzdə vəziyyətində, səzdə halında içəri girin və qulu xittatun nəxvirləkum xatayapın. Və xitta deyin, hittan mənası da, ey Allah, bizi bağışla, deyin, biz sizin xətalarınızı, günahlarınızı Bağışlayaq. Peyğəmbər s. deyir, onlar isə yanları üstündə o qapıdan içəri yedilər. Arxaları üstündə. Və hit tatun əvəzində hint tatun deyilər. Hint tatun arpa içində olan o dənədir. Arpa dənəsi, buğda dənəsi. Başladılar Musa a. s. Ələ salmağa. Allah s. s. onlara vərd etmişdir ki, bağışlayacaq. Amma onlar Bunu başa düşmədilər. Sonra Allah-ı Allah bu ayağın axında deyir ki, Və sənəcidir mühsinin. Yaxşı işlər görənlərin mükafatını belə artırarın. Sonra deyir, fəbəddələ ləzina zələm uqavlən qayrə ləzi qeylə ləhum. Zülmədənlər özlərinə deyilən sözü başqası ilə dəyişdirdilər. Bayaqlar dedim ki, hit-tatun əvəzinə, xin dedilər. Bağışlanma ediləmək əvəzinə başqa şey dedilər. Allah Teala zifran zelnə aləlləzina sala muridsen minəssəməi bəma kənu yəhsəqun Biz də zülm edənləri ittihləri günaha görə göydən əzab indirdik. Nə idi o əzab? Peyğəmbər sallallahu deyir, taun, xəstəlik. Taun xəstəliyini Allah Subhanahu Taala onlara və onlardan əvvəlki qövmələrə də bəla olaraq göndəribdir. Gələcəkdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in hədisində gəlib ki, vaxt gələcək o qöm ki zinay edəcək, Allah Taala onlara taun xəstəliyi və Dədə babalarının bilmədiyi yeni-yeni xəstəliklər yön verəcək. Sonra da Peyğəmbər s.ə.v çəkindirərək deyir ki, eşitsəniz ki, haradasa bir taun xəstəliyi var, orada daxil olmayın. O yerdə olanlar da bayra çıxmasın. Belə bir şey, belə bir xəstəlik eşitliklə ondan qalsın. Sonra Allah s.ə.v edir və izistəskə Musə liqavmihi fəqülnəz ribbi asaqəl həcəra fən fəcəraq min husnətə əşrətə aynan. Bu da onun möcüzəsidir. Bu da ona verilən möcüzədir. Musa öz gömü üçün su istədikdə biz Əhsanla Daşa vur dedik. Baştan 12 çeşmə qaynayıb çıxdı. 12 çeşmə qaynayıb çıxdıqda qada alimə kullu nas məhrebəhun. Hər qabilə özünün su içəcəyi yeri, su içəcəyi yeri bildi. Allah Subhanahu onlara dedi: "Kulubəşrabu min rizqillah və la ta'sə fil-ardı mufsidən." Allah sizin verdi, size verdiği ruzudan yeyin için yer üzünde fesad yayarak pis işlər görməyin. Görməyin. Allah Subhanahu onlara o cür nemətlər verir. O cür müqəddəs torpaqda yerləşdirir və o cür tərbiyə edir. Təəssüf ki, yenə də onlar Allah'a layiqincə qiymətləndirmirlər. Sonra Allah Subhanahu deyir ki, onlar yenə lənkorluq edib deyirlər ki, Bu bütün başar Allah da böyle bir şey hususet var bir şeyden soh yedikte ist işte o şey onu bezdirir vedir oözkultum ya Musalen nasıl bir amin vahidin Siz dediniz ki Ey Musa biz bir yemeği yiyebil midik Herme bir yemeği eğini yemeği dür yemeği yeiyebilmelidik Bakın bir yemek dedi kabu ceda ça ayeda geldi ki iki şey vermiş Allah Allah onlara manna və bir də bildirsin əti. Nə üçün bir yeməy adlandırdı? Şövqan Rəhiməhullah deyir ki, onlar bu yəməyin ikisini bir vaxtda yedilər deyə ona görə dedilər ki, bir yeməyə yeməyə daha yeyə bilməmiş. Bir zür yeməyi yeyə bilməmiş. Fadulə rabbek yukhrij lana mimma tunbi fil ard min baqlaha və qisaha və fumaha və adsaha və baslaha. Allah hədis edir ki, bizə Yerin bitirdikləri, yerin bitirdiyi tərəvəzindən, xiyarından, sarımsağından, mərciməyindən və soğanından yetirsin. Bizə bu bu şeyləri yetirsin. Biz bundan yemək istəyirik. Maraqlıdır ki, bu ayədə və fumi sözünü bütün tərcüməsilər, əksər tərcüməsilə hamısı sarımsaq kimi tərcümə edim. Mən özüm də sarımsaq kimi tərcümə etmişəm. Çünki bu sarımsaq sözü İbn-i Məsud radiyallahu anhın qirayətində gəlir. İbn-i Məsud bunu belə oxuyardı. Və səvmə İbn-i Məsudu radiyallahu anhın qirayətində görə. Amma təfsirlər gəlir özü də səhiy təfsirlərdir. Mücahiddən, Həsən-ül Basridən və səhərədən deyirlər ki, fumihə çörək deməkdir, xubz. Yerin bitirdiyi, yerdən çıxan, yəni yerin bizə verdiyi çörəkdən. Sonra Allah-u Teala onları qınayaraq deyir ki, Qalə ətəstəd bilunə ləzihu və ədnə billəzihu və xəyir. Siz xeyirli olan şeyləri daha aşağı olan şeylərlə əvəz olunmasını istəyirsiniz. Bunu buna dəyişirsiniz. Gördünüz ki, odur xeyirli şeylər, o asanlıqla onların əldə etdiyi şeyləri nə ilə dəyişmək istədirlər? Və Allah əmr edir bir daha, İhbətul misran fəinnə ləkum məsəəltum inin o şəhərə, gedin o şəhərə girin, nə istəyirsinizsə orada tapacaqsınız. İstədiyin, i̇stədiyiniz şeyləri orada tapacaqsınız. Duribət aleyhimu zillətu vəlməskənətu və bəu biğadabim min Allah. Onlara həmişəlik olaraq zəlillik, miskinlik, yəni qəlbən yoxsulluq, təfsirdə gəlib ki, qəlbən yoxsulluq üzverdi və onlar Allahın qəzəbinə Düzşar oldular. Bu nəyə görə idi? Zəlikə biənəhum kənun yəqfurunə bi əyət illəhi və yəqtulunə nəbiyyənə bi ghəyri l-həqq. Bu ona görə idi ki onlar Allah'ın ayələrini inkar edirdilər və bəzi peygamberləri haqsız yerə öldürürdülər. Peygamber əsələm deyir ki, ən pis insan qiyamət günü. Kimlər olacaq? Baxın.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 Kim harada əlində salahiyyət var və o salahiyyətini lazımınca, layiqınca yerinə yetirmir, Allahın qəzəbinə düzar olur, bu hədis ona ayət edilir. Təhcə bir nəfərə bunu ayət etmək böyük xətadır. Gördünüz ki, Peyğəmbəri öldürən və Peyğəmbər də kimi öldürübsə, onlar ən pis insanlar olacaq. Zəlikə bimə asa və kənu yətədun. Bu, ona görə idi ki, onlar asi oldular və Allahın qoyduğu hədləri aşdılar. Allah Subhanahu taala bizi, et olmasa Musa alayhissalama, Peyğəmbər sallalləmə və bütün peyğəmbərlərə oxşar etsin. Onlara oxşar və oxşarlardan etsin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, əşhadu an la ilaha illa